Посланията на апостолите Посланията на апостолите След образуване на църквите, на братските общности, както между юдеите, така и между езичниците, от контакта на апостолите с широките народни маси, тези църкви имат нужда от опътване и ръководство, което не може да се осъществява навсякъде чрез лично присъствие на апостолите или на техните представители. Затова се явява нуждата от посланията. Те са опътвания и размишления от страна на апостолите върху новото учение, което навлиза в света. В тях апостолите изясняват тайната на Голгота. Всеки апостол, според темперамента, според дарбите и посвещението си, според връзката си със Светия Дух, изяснява тези тайни за последователите на новото учение. Редом с това се дават и практични наставления за живота на общността, както и на отделния човек в тази общност, за отношенията на братята и сестрите помежду им, както и за отношенията им към външния свят и към властта. От духа в характера на посланията се вижда, че те са плод на един дълбок вътрешен живот, че те са плод на един контакт на апостолите с духовния свят и с духовните същества и с Христа, както преди неговата смърт, така и след неговото възкресение. Те са на хора, които са минали по пътя на езотеричното развитие под ръководството на Христа и в посланията са отразили новото езотерично или окултно разбиране на света и живота след слизането на Христа на земята. Защото, както казах вече многократно, формите, които се предават окултно-мистичните истини през различните времена и епохи, се променят, както е и в обикновения живот. Защото човешкото съзнание расте и се развива и съобразно с това се променя и начинът на предаването на истината, както и методите, които се дават за духовно развитие и усъвършенстване. Така че посланията не са обикновени писма, а наставления на посветени онези, които искат да влязат в пътя, които искат да се подвизават в духовно-мистичния живот, които искат да проникват в тайните на битието и живота. Те посочват пътя, който води към духовното познание, без още да разкриват дълбоките тайни на живота, които са достояние на вътрешната окултна школа. Те са, така да се каже, подготвителни слова за онези, които се стремят да влязат в пътя на окултното развитие. Затова апостол Павел казва някъде в посланията си, като се обръща към тези, на които праща посланието, че те са още деца, младенци, и затова ги хранят с мляко, защото още не са готови за твърда храна, под мляко Павел разбира такова предаване на истината, което изхожда от дълбоките тайни, но не ги разкрива, а само загатва за тях в популярна форма, достъпна за всички хора. А под твърда храна той разбира предаването на дълбоките тайни на окултната наука, за които се изисква здрав стомах, т.е. ум, проникнат от божествената светлина, който може да разбира и асимилира тези дълбоки истини. А на друго място Павел казва «Предаваме мъдрост между съвършенни, а вие още не сте готови за нея». Тези съвършени, на които се предава мъдростта на битието, това са учениците на вътрешната окултна школа. Така че това ни потвърждава факта, че Павел – Редом с основаването на църквите по различните места е основавал и окултни школи там, където е имало условия. Знае се, че такава школа е основал фатина и е оставил за ръководител Дионисий Аеропагит. Така, че Павел сам ни казва с тези мисли, че освен обикновени проповеди, в които той разкрива Екзотеричната страна на учението има и е слова, в които разкрива езотеричната страна на учението, което е за съвършените, за мъже, които могат да мислят. Но от тези езотерични слова на апостолите не ни е останало нищо, защото те са от такъв характер, че не са за публикуване и сигурно се съхраняват във вътрешните окултни християнски школи. Също така не са ни известни проповедите и словата на апостолите международа, чрез които слова те са заинтересували хората и са основали църквите и братските общности. От посланията може да се разбере в какъв дух са били словата и проповедите, но самите проповеди ги нямаме. Това е една загуба за правилното разбиране на учението, което са ни предали апостолите. Посланията, въпреки техния екзотеричен характер, крият в себе си дълбоки езотерични истини, за които е така загатнато, че само в светлината на окултната наука може да бъде разкрит техният езотеризъм. В следващото изложение ще посоча такива мисли, изказани в посланията от различните апостоли. Имаме следните послания едно съборно послание от апостол Яков, две съборни послания от апостол Петър, три послания от апостол Йоан, едно съборно послание от Юда, не изкариотски. След това следват посланията на апостол Павел, които са най-много и са отправени към учениците от различните градове и страни. Накрая има едно послание към Тимотей, Тит и Филимон Близки ученици и сътрудници на Павел